Aprilie spulberat Pista 11 La răspântie făcula dreapta după cum îl sfătuise hangiul și, îndreptându-se, rezistă cu greu ispitei de a întoarce capul și a privi încă o dată mormintele. O bucată de drum reuși să nu se gândească la nimic, cu sentimentul unei comuniuni ciudate cu spinările munților și cu negura cel învăluia într-un dans lent. Nu mai știa de câtă vreme pășește astfel. Ar fi vrut ca mersul acesta să țină o veșnicie, dar ceea ce ieși în cale îl scoase din mrejele fanteziei. Depășindu-le privi cu coada ochiului grămada de bolovani, de pe care semnele incendiului dispăruseră de mult, șterse de ploi și de vântoasă, lăsând în loc un gri bolnav. Giorgu merse cât merse, privind pe și ruinele și deodată, cu un salt brusc, depăși șanțul drumului și din câțiva pași a ajunse lângă bolovani. Stătu un minut nemișcat lângă grămadă și apoi ca omul care, aflându-se dinaintea unui cadavru, încercă să înțeleagă de ce a murit cel din fața sa. Făcut doi-trei pași și a ajunse la unul din colțurile casei. Se lăsă pe vine, dădu la o parte câțiva bolovani, merse la celelalte laturi și văzând că pietrele de temelie fuseseră aruncate, înțelese că se afla în fața ruinelor casei unora ce încălcaseră legile ospitalității. Auzise că așa erau împrăștiate temeliile casei în care era comisă crima considerată de canon a fi cea mai gravă. Violarea canoanelor ospeției Giorgu își aminti cum consătenii lui pedepsiseră cu ani în urmă o astfel de faptă. Casa în care musafirul căzuse ucis fusese dată focului, chiar dacă locatarii ei se dovediră a fi nevinovați. În fruntea tuturor, pășea însuși șeful familiei cu făclia și toporul în mână, strigând conform tradiției. Toate păcatele satului și ale steagului asupra mea să cadă. În urma sa venea întreg satul. După asta, anii la rând, când aveau ceva să-i dea șefului acestei familii, îi dădeau cu mâna stângă pe sub genunchi pentru a-i aminti că era dator să-l răzbune pe cel ucis. P pentru că se știa putea fi iertată uciderea tatălui a fratelui, ba chiar și a pruncului, a oaspetelui însă niciodată. Ce trădare să se fie întâmplat în această casă oare? se întrebă Georgu, împingând cu piciorul câțiva bolovani care scoaseră un zgomot înfundat. Privi în jur pentru a descoperi celelalte case ale satului, dar nu zări nimic decât alte ruine, douăzeci de pași mai încolo. ce e asta?" se miră el. Fără a pricepe nici singur de ce se repezi spre cealaltă mătură, se învârti în jurul ei și văzu același lucru. Bolovanii de temelie fusese răscoși de peste tot. Să fi fost pedepsitoare un cătun întreg, se întrebă. Când dădu cu ochii puțin mai departe de o altă dărămătură, se convinse că acesta era adevărul. Auzise ceva cu ani în urmă despre un sat, care călcase legea un sat dintr-un ținut de hăt departe, pedepsit de steag. Fusese ucis un mișlocitor într-o neînțelegere de hotar dintre două sate, steagul ceruse celor din cătunul vinovat, răzbunarea oaspetelui și fiindcă satul respinsese incorpore această cerere, steagul pedepsise întreaga așezare. Tropăind ușor o bucată de vreme, Georgu se învârtica o umbră printre dărămături. Cine să fi fost cel care, murind luase după sine un sat întreg? Diniștea ruinelor era dureroasă. O pasăre care, din câte știa Giorgu, zbura numai noaptea făcu or, or. Giorgu își aminti că se grăbea și căută cu privirea drumul. Țipetele păsării se auziră iar, departe de toți chiar în clipa în care omul se întreba încă odată cine să fi fost cel ucis mișelește în satul acela blestemat. Pasărea părea îi răspunde cu strigătul or, or și el a avut impresia că îi strigă numele Giorgu, Giorgu. Zâmbi de unul singur, vrând parcă să-i spună Acum vorbește iure și o porni către drum Peste puțin timp încercând să-și ușureze sufletul apăsat de amintirea cătunului mort Își aminti pedepsele mai ușoare din canon Uciderea oaspetelui era o crimă puțin frecventă și implicit rară era și pedepsa respectivă cu mult mai rar se întâmpla să fie șterse de pe fața pământului sate întregi. Își aminti că pentru vin mai ușoare se aplica pedeapsa al familiei vinovate cu mic cu mare de pe teritoriul steagului. Giorgu simți cum odată, cu perindarea mai rapidă a gândurilor, îi se îndeseau și pașii ca și când, mergând mai repede, ar fi putut scăpa de toate aceste reflexii. Pedepsele erau numeroase izolarea sau despresurarea, cum se numea în canun când omul era îndepărtat pentru totdeauna dintre ai săi, izolat la necaz, la bucurie și la fărăma de pâine, lăsarea pământului în paragină însoțită de tăierea livezii, înfometarea în familie, interdicția de a purta armă o săptămână sau două, legarea și ferecarea în casă, pierderea stării sociale a bărbatului sau a femeii, Vreme îndelungată fusese torturat sufletește mai cu seamă de pedepsele aplicate de propriei familie. Asta se întâmplase în perioada în care așteptau cu toții ca el să-și răzbune fratele. Nu putea uita dimineața aceea rece de ianuarie când taicăsu îl chemase în camera de oaspeți la etajul de sus al casei și discutaseră între patru ochi. Era o dimineață neobișnuit de senină, cerul și zăpada căzută scripeau amarnic, totul în jur era alb și strălucitor, încât să-i fi putut închipui că lumea întreagă ar fi fost în pericol de a se rostogoli nebunește și sfărâma în milioane de aști cristaline. Într-o dimineață ca aceea taică suținuse să-i amintească de datoria față de fratele ucis. Giorgu stătea lângă fereastră și-l asculta pe taicăsu care vorbea despre răzbunare. Pete mar de sânge acopereau lumea. Sângele înroșea pada, petele creșteau și înghețau pretutindeni. Pricepu apoi că stacojiul acela în ochii lui își avea sălașul. Îl ascultase supus pe bătrân fără să răspundă și în zilele ce urmaseră pentru întâia oară și fără să știe de ce Giorgu își amintise toate pedepsele care îl amenințau pe cel nesupus familiei. Nu voia în ruptul capului să-și recunoască lipsa dorinței de a ucide. Ura față de cei din neamul Crucicie, pe care taicăsu încerca să-i redeștepte în suflet în dimineața aceea rece de ianuarie, părea că se topește sub strălucirea de afară. Georgul nu pricepuse atunci că unul dintre motivele pentru care nu reușea să-l cuprindă era răceala din glasa, glasul tatălui său. S-ar fi părut că dușmania se stinsese de mult în anii lungi de așteptare sau că ea n-ar fi existat niciodată. Taicăsu vorbea și Georgul simțea înfricoșat, îngrozitor, aproape că nu va fi în stare să-și urască viitoarea victimă. Și când, în zilele următoare, făcea ce făcea și își amintea șirul pedepselor la care era supus, cel ce nu ascultă de voința familiei, începuse să înțeleagă ce se, că să pregătea sufletește pentru a refuza vărsarea de sânge. Și tot atunci pricepuse cât de inutil este gândul acesta, la fel ca toți ceilalți știa bine că refuzul său putea atrage după sine pedepse mult mai grele. Când discutaseră a doua oară despre Jack Marie, tonul tatălui fusese mai aspru și ziua era alta, o zi umedă, jalnică, fără ploaie, ba chiar și fără ceață, ca să nu mai vorbim, de fulgerele ce ar fi fost un lux pe cerul acela sărăcăcios. Georgu încercase să evite privirile lui taicăsu, dar în cele din urmă nu reușise. Privește cămașa, îl îndemnase bătrânul, arătând cu capul spre cămașa atârnată pe peretele din față. Giorgu se uitase într-acolo. Avea impresia că arterele îi pârâiră ca și când i s-ar fi răsucit strâmb. Sângele îngălbenește pe ea, urmase taicăsu. Mortul cere răzbunare. Într-adevăr. Petele se îngălbeniseră pe cămașe, mai mult decât atât, luaseră culoarea ruginei a apei ce se scurge printr-o țeavă multă vreme nefolosită. Întârzi prea mult, Georgu, spusese tatăl, onoarea noastră, mai ales ata, ta, onoarea țintuită de Dumnezeu cel Mare chiar în mijlocul frunții. De sute și sute de ori Jorgu, își repetase în săptămânile ce urmaseră cuvintele din canun pe care taicăsuile spusese în ziua aceea. Ești liber să fii bărbat, liber să te dezonorezi." Chiar sunt liber?" se întrebase mai târziu, urcând în odaia de sus spre acugeta. Pedepsele pe care îi le putea aplica taicăsu pentru diferite vini erau floare la ureche față de pierderea onoarei. Onoarea țintuită chiar în mijlocul frunții. Își atinse fruntea cu degetele, încercând parcă să descopere locul în care se află onoarea. De ce aici?" se întrebase. O întrebare căreia nimeni nu i-ar fi putut da răspuns. El însă îi găsise răspunsul. Onoarea se află chiar aici, în mijlocul frunții, pentru că acela e locul în care glonțul tău poate lovi țea celuilalt sau glonțul altuia ți sta ta." O frumusețe de împușcătură," spuneau bătrânii, când careva își ucidea față, de față în față dușmanul cu un plumb tras chiar în frunte." Și împușcătura urâtă când glonțul străpungea abdomenul, ca să nu mai vorbim de spinare Ori de câte ori urca la catul de sus pentru a privi cămașa lui mehili, Georgul își simțea fruntea arzândui. Petele de sânge de pe pânză se decolorau tot mai mult Va veni primăvara și ele se vor îngălbeni de tot Atunci vor începe să-și dea ceașca cu cafea pe sub genunchi și asta însemna că, după Canun, este un om pierdut. Avea toate căile închise, nici suportarea pedepselor și nici altceva nu l-ar fi putut salva. Ceașca dată pe subgenunchi, care îl îngroza pe gorju cel mai mult, se afla pe undeva pe aproape. N-avea nicio ieșire în afară de una. Dezonoratul este mort pentru Canun, spunea Canunul. Singura soluție pentru el era uciderea unuia din neamul Crucicie și astfel, cu un an în urmă, George hotărâse să ucidă. Atmosfera din casă se însuflețise, tăcerea cel înconjurase se lăsă locul bucuriei și zidurile din jur păreau a se fi îmbunat. Totul s-ar fi terminat mai demult și acum ar fi stat liniștit în turnul de veche sau și mai liniștit sub pământ dacă nu s-ar fi întâmplat ceva neobișnuit. Dintr-un steag îndepărtat și făcuse apariția pe neanunțate o mătușe a lor, stabilită acolo. Neliniștită, tulburată, străbătuse munți și voi trecând prin șapte sau opt ținuturi pentru a opri vărsarea de sânge. Jorgu este ultimul bărbat din familie după taicăsu, le spusese ea. Îl vor ucide pe Giorgu, va muri, apoi unul din neamul Crucicie îi va veni rândul, tatălui și familia Berișa se va stinge. Nu faceți așa ceva, îi îndemnase. Cruțați-vă viața, cereți stingerea ei. La început nici n-a vrut să o asculte, apoi tăcuseră în vreme ce ea vorbea, și la urmă veni o vreme a indiferenței, când nici nu-i dreptate, nici nu se opuneau. Pur și simplu obosiseră. Mătușa însă nici gând să cedeze. Zi de zi și noapte de noapte, trăgând bala unii, bala alții, la veri și la neamuri, până ieși ca ea. După 70 de ani de omoriuri și doliu, familia Berișa și-a hotărât să ceară stingerea răzbunării cu crucicie. Cererea de stingere a Jack Mariei, atât de rară în zona muntoasă, a făcut vâlvă în sat, ba chiar și în steag. S-au luat măsuri ca totul să fie săvârșit conform regulilor precise ale canonului. Mișlocitorii, concilierii împreună cu câțiva prieteni și simpatizanți ai berișilor, proclamați într-un asemenea moment stăpânii sângelui, merțeră la familia Crucicie pentru a mânca pâinea împăcării. Mâncare împreună cu ucigașul după obicei și stabiliră prețul ultimului omor cel săvârșit de neamul Crucicie. Urma acum ca tatălui Gorgiu, ca șef al familiei, să cioplească cu dalta și ciocanul o cruce la poarta ucigașului, să-și bea unul altuia câte o picătură de sânge și să se cheme apoi împăcați pe vecie. Toate acestea nu s-au petrecut niciodată pentru că un unchi bătrân a stricat înțelegerea. Și asta a fost atunci când, după prânzul comun, în vreme ce oamenii în intrau în fiecare cameră și își izbeau picioarele de podele pentru a arăta că amintirea Marii va fi izgonită din fiecare colț al casei, bătrânul al lui Giorgu strigase deodată nu. Era un bătrân tăcut, pe vorba căruia nu se punea prea mult temei în familie și cu atât mai puțin se așteptau deci la așa ceva din partea lui. Încremeniră cu toții în loc, încremeniră ochii și gâturile, iar picioarele ridicate pentru a lovi puternic dușumeaua, coborâre într-o liniște de vată. Nu," repetase bătrânul. Atunci preotul care se afla cu ei ca martor principal al împăcării, făcu un semn cu mâna. Jack Maria continuă," zise. Rămase în timpul acesta în afara atenției generale, Giorgu se văzu iar în mijlocul ei. Împreună cu groaza de odinioară de care scăpase pentru o vreme, îl încercă și un sentiment de mulțumire. Era pasămit de mulțumirea că devenise iar un personaj important. Avea acum impresia că se află într-o mare dilemă. Cum să trăiești liniștit acoperit de giulgiul uitării departe de mecanismul geacmariei sau un pericol într-o într străfulgerare de ură ce ți străbate viața ca un tigel șerpuitor? Le încercase pe amândouă și dacă i-ar fi spus cineva să aleagă una dintre ele, cu siguranță că ar fi rămas pe gânduri. Poate că ar fi trebuit să treacă ani pentru a se obișnui cu liniștea, așa cum trecuseră poate la fel de mulți, ca să se deprindă cu moartea. Mecanismul Jack Marie era astfel alcătuit, încât chiar și atunci când erai în afara lui, te ținea legat sufletește pentru multă vreme. În zilele de după eșecul împăcării, când pecerul vieții lui până atunci, Senin se învălmășiră iar nori negri, George se întrebase în câteva rânduri. Era bine sau rău că se încercase împăcarea, dar nu putuse răspunde. Era bine pentru că îi oferise un an de viață liniștită în plus, dar pe de altă parte era rău pentru că trebuia de acum să se obișnuiască din nou cu ceea ce uitase, gândul că trebuie să ucidă un om. Trebuia să devină de curând prima pușcă, cum îi numea canonul, pe cei ce ucideau din răzbunare. Prima pușcă era avangarda familiei cu dreptul de a împușca mortal, dar și primul sacrificat. Când familiei vrăjmașe îi venea rândul la răzbunare, se încerca uciderea în primul rând a primei puști din celălalt neam. Dar când nu era posibil în locul aceluia, putea fi ucis un alt bărbat. De-a lungul celor 70 de ani de dușmănie cu cei din stirpea crucicie, familia Berișa avusese 22 de prima pușcă, din care marea majoritate crezuseră uciși și ei. Prima pușcă era floarea unui neam, vâna și amintirea cea mai de preț. Multe lucruri se dădeau uitării, oameni și fapte erau acoperite de colbul vremii, doar prima pușcă flăcări nestinse în mormintele familiei nu puteau fi uitați. Vara venise și trecuse mai scurtă ca altă dată. Familia Berisha se grăbise să termine cu muncile câmpului, așa încât după uciderea plănuită să se poată închide în casă. Giorgu trăia o liniște tristă, ca și când s-ar fi aflat în preașma însurătorii. Spre sfârșitul celei de-a doua toamne își descărcase pușca asupra lui Zef, Crucicie, dar nu-l omorâse, ci doar îl rănise la maxilar. Veniseră medicii canunului care stabileau taxa ce trebuia plătită de țintaș pentru rănire și deoarece rana era la cap, fusese apreciată la trei pungi cu groși sau jumătate de răzbunare. Asta însemna că familia Berisha putea să aleagă una din două, să plătească taxa sau să accepte jumătate de omor. Anu. În acest caz, când n-ar fi plătit taxa, incluzând în calculul omuciderii, rănirea își pierdeau dreptul de a mai ucide pe care va din neamul Crucicie, pentru că jumătate de răzbunare fusese săvârșită. Le rămânea consolarea de a răni pe un altul. Desigur, familia Berisha nu a fost de acord să considere rănirea drept jumătate de răzbunare. Deși taxa era mare, strânseră paralele și o plătiseră, deci urmărirea victimei putea continua. Tot timpul cât dura se povestea cu taxa pentru rănire, tatălui Giorgu își ațintise fiul cu priviri întunecate de supărare și dispreț. Nu ajunge că ai amânat nepermis de mult răzbunarea, părea că grăiesc ochii bătrânului, dar iată, ne-ai adus și la sapă de lemn. Giorgu simțea că toate acestea se petrecuseră din cauza vechiului nehotărări care îl făcuse să-i tremure mâna în ultima clipă și să o chească prost. În realitate, el nu reuși să-și clarifice nici mai târziu dacă chiar îi tremurase mâna în momentul în care ochise sau dacă coborâse el însuși pușca, țintind în partea de jos a feței. După evenimentele acestea, veni o vreme în care fu complet apatic. Viața îi păru a se fi oprit în loc. Rănitul zăcuse mult timp la pat. Se zvonea că plumbul îi sfărâma falca și că rana obrintea. Iarna fusese lungă și plictisitoare ca niciodată. Peste zăpada domoală, bătrânii cu greu își mai aminteau o zăpadă atât de liniștită, vântul și era la fel de monoton. Zef e unica țintă a lui Giorgu, bolea tot în pat, astfel că Giorgu se simțea aidoma unui șomer ce bântuie de colo-colo fără treabă. Iarna păruse într-adevăr nesfârșită. Și chiar atunci când se zvonise că rănitul s-ar fi vindecat, se îmbolnăvi Giorgu. Poate că din dorința de a nu cădea la pat, până nu și-ar fi ucis dușmanul, ar fi rezistat, cu ghearele și cu dinții, dar i-a fost absolut imposibil. S-a îngălbenit precum ceara la față și a dus boala pe picioare o bucată de vreme, apoi n-a mai putut. A zăcut așa două luni la rând în vreme ce Zef Crucicie, profitând de neputința lui, începuse să umble fără frică prin sat. Din colțul odăii în care se afla întins Georgu, privea fragmentul de peisaj pe care îl îngăduia fereastra și aproape că nu se gândea la nimic. Era complet slăbit de boala îndelungată. Dincolo de fereastră se afla satul albit de zăpadă, de care, exceptând omorul plănuit, nu-l mai lega nimic. Se simțea de mult străin, ba chiar deprisos în lumea aceea și dacă încă tuni îi se mai pronunța totuși numele, asta se întâmpla datorită aceluiași omor. Privea ore în șirpământul acoperit de nea, îl privea disprețuitor, parcă adresându-i se. O să vin, o să vin cât de curând, numai să-mi fac mai întâi datoria. Și gândul acesta îi săruia atât de mult în cuget, încât avea momente în care îi se părea că vede în adevăr pata de sânge ce marca locul unde glonțul său va lovi asta celuilalt. În primele zile ale lui Martie se simțea ceva mai bine și în a doua săptămână s-a ridicat din pat. Picioarele îi tremurau când a ieșit în curte. Nimeni n-ar fi crezut că, așa slăbit de boală cum era alb la față precum hârtia, ar fi putut să-și răpună dușmanul. Asta a fost și motivul pentru care Zef Crucicie, știindu-l încă bolnav, căzuse în cursă. Când și când ploaia se rărea într-atât încât părea că se va opri, dar tocmai în ultimul moment începea să se cearnă din nou. Ziua era la fel de cenușie. Trecuse probabil de prânz și Giorgu își simțea picioarele amorțite. Intrase într-un alt ținut și el și-a dat seama de asta după veșmintele sătenilor pe care îi întâlnea în cale, că erau tot mai îndepărtate pe drumul mare. Ici colo, în zare, se deslușea cu greu sclipirea mată a unei clopotnițe, apoi, kilometri întregi, nu mai era nimic și drumeții deveniseră mai rari. Giorgu întrebă din nou, decula din oroș și, într-un rând, i se răspunse că ar fi aproape de tot, iar ceva mai încolo, când el se aștepta să fi fost într-adevăr la o în de băți, i se spuse că mai are încă destul de mers. Amândoi trecătorii îi arătară cu mâna în aceeași direcție, unde nu se zăreau însă decât negurile. În două-trei rânduri, Giorgu a avut impresia că înserează, dar nici vorbă de așa ceva. Era aceeași după amiază nesfârșită cu sate depărtate de drum, izolate și minuscule. Întrebă din nou de oroș și îi se răspunse că acum era aproape. Ultimul drumeț pe care îl întrebase îi arătase încotro să-și continue drumul. Ajung până diseară? îl întrebase Giorgu. Ajungi, ajungi, zise munteanul. Taman diseară o să ajungi. Giorgu porni mai departe. Se simțea grozav de obozit și își închipuia uneori că seara întârzie să cadă pentru ai lungi lui drumul, alteori că, din contră, depărtarea până la culă ținea serarea atârnată în cer, împiedicându o să ajungă pe pământ. I se păru odată că zărește prin ceață silueta culei, dar arătarea întunecată se dovedi a fi o mănăstire de maici, precum cea pe lângă care trecuse în dimineața zilei aceleia atât de lungi. După altă bucată de drum crezuiar că ajunsese, ba chiar fus sigur că o zărește, clar pe o coastă de munte, dar când mai merse puțin, pricepu că ceea ce văzuse nu era cula din oroș, nu era de fapt nimic altceva decât o pală de negură mai fumurie, decât vălătucii din jur. Speranța că în cele din urmă e aproape de ținta călătoriei sale, îi se nărui de tot când se trezi din nou singur pe drum. Pustietatea cel înconjura îi păru mai apăsătoare, zărind cele câteva tufișuri pitice priveghind posace șoseaua. ce e asta?" se întrebă Giorgu. Acum dispăruseră și cătunele izolate de adinauri și, din păcate, păreau să fi pierit definitiv. Tot mergând, ridica uneori capul pentru a vedea, apărând pe undeva cura și din nou credea că o zărește, dar nu se mai lăsa amăgit. Încă de copil auzise de cula prințului care, de secole, veghează la respectarea canonului, dar nu o văzuse niciodată și nici nu știa altceva în plus despre ea. Locuitorii zonei muntoase îi spuneau simplu oroși, dar era imposibil ca din povestirile lor să deduci ce înfățișare avea. Acum când Giorgu o zărea de departe, fără a crede totuși că este ea, n-ar fi putut să o descrie. În ceață, silueta culei părea când înaltă, când scundă, când masivă, când zveltă. Georgu crezu la un moment dat că asta vine de la faptul că drumul urca într-una în zigzag și urcușul făcea ca perspectiva să se schimbe mereu. Dar și când ajunse mai aproape, totul rămase la fel de neclar. Fu sigur că aceea era Cula și tot atât de convins că nu era ea. Bai se părea că vede un acoperiș peste câteva clădiri izolate, ba mai multe acoperișuri peste aceeași clădire. Și cu cât se apropia mai mult, cu atât mai mult se modifica aspectul clădirii. Acum avea impresia că și cu la principală se ridica printre altele mai mici. După ce mai merse, îi se păru că prima dispăruse și singurele rămase erau cele din jur. Și încă și aceasta, prin seră să se volatizeze, nici nu era vorba de o culă, ci de niște case, dar nu, nici măcar case nu erau, semănau unor hambare părăsite, jur prejur nu se zărea nicio ființă vie. Oare n-am greșit drumul? se întrebă el. În clipa aceea, în fața lui, apăru un om. Birul pentru mort, întrebă omul, privind piezii și mâneca dreaptă a lui Giorgu și, fără a aștepta răspunsul, îi arătă cu mâna una dintre clădiri. Giorgu o porni într-acolo. Simți cum picioarele nu-l mai ascultă. Ajunse înaintea unei uși de lemn, ce părea foarte veche. Întoarse capul pentru a-l întreba pe omul de Adinauri dacă trebuie să intre pe acolo, dar celălalt dispăruse. Privi ușa o clipă până să bată în ea. Scândura era crăpată peste tot și printre crăpături se zăreau o mulțime de cuie înfipte în ea fără rost, strâmbe și anapoda. Rugina de pe ele pătrunse în lemn, impregnându-l. ridică mâna să bată, dar în aceeași clipă observă că ușa aceea străpunsă și scrijelită de tot felul de fiare nu avea clanță, nu avea nici măcar broască. Apoi văzu că ușa era întredeschisă. Atunci Georgu făcu ceea ce nu făcuse niciodată în viața lui. Împinse ușa fără să strige. E cineva acasă? Înăuntru era semi-obscuritate. La început avut impresia că hambarul e gol, dar pe urmă văzu într-unul din colțuri un foc. Era un foc mohnit, făcut pe semne cu lemne umede care scoteau mult fum. Mai înainte de a-i descoperi pe oameni simțim mirosul și acului ud al sumanelor, după care îi zării unii șezând pe scaune, alții gemuiți prin colțuri Se prăbuși și el într-un ungher, sprijinindu-și pușca între genunchi, încet, încet ochii se desprindeau cu întunericul Amărea la fumului îi lărâcâia pe gât, încercă să distingă semnul negru pe mânecile lor și trase concluzia că erau cu toții la fel ca și el, plătitorii ai taxei sângelui. În total patru inși. Apoi băgă de seamă că erau cinci. Nu trecu niciun sfert de ceas și îi se păru iar că sunt doar patru. Cel de-al cincelea pe care la început nu-l observase și pe care pe urmă îl numărase printre ceilalți, nu era altceva decât un buștean sprijinit cine știe cum de perete în colțul cel mai întunecos. De unde vii? îl întrebă cel de alături. Georgu îi spuse numele satului. Afară se întuneca. Giorgu se miră cât de brusc se înserase, de parcă seara așteptase ca el să depășească pragul hambarului, așa cum ți s-ar prăbuși un zid în urmă, imediat ce te-ai depărtat de el. Nu ești prea de departe," îi spuse vecinul. Eu am făcut până aici două zile și jumătate." Giorgu nu știu ce să-i răspundă. Intră cineva care făcu ușa să scârție sinistru. Omul adusese un braț de lemne și le zvărli în foc. Lemnele erau plouate și puțina lumină ce pâlpâia în jur se stinse și ea După asta omul ce părea olog aprinse o lampă cu petrol și o atârnă de unul din cuiele bătute în perete Lumina galbenă a lămpii filtrată de funinginea depusă pe sticlă se străduia în zadar să ajungă în colțurile mai obscure ale hambarului Tăceau cu toții ologul ieși și intră un altul acesta semăna cu primul, doar că nu avea nimic în mână. Îi privi pe toți ca și când i-ar fi numărat, întoarse capul de câteva ori spre buștean ca pentru a se convinge că nu e om și ieși. Nu peste mult timp apărui iar cu un castron. În urma lui intră un altul, care aduse câteva străchini de lemn și două pâini de mălai. Acestea puse dinaintea fiecăruia câte o strachină și câte o bucată de pâine în vreme ce primul le umplu ulcerele cu ciorbă de fasole Ai noroc, îi spuse lui Giorgu cel de alături Ai venit taman la masă, dacă mai întârziai, ai fi răbdat de foame până mâine la prânz Am nițică pâine și brânză la mine, zise Giorgu De ce se miră celălalt? Cei de aici dau de mâncare fiecăruia dintre noi de două ori pe zi N-am știut, spuse Georgu și mușcă un dumicat mare de turtă. Turta era veche, dar și el era tare flămând. Georgu simți că îi cade în poală un obiect metalic. Era tabachera celui de lângă el. Răsucește-ți o țigare, îl îndemnă omul. De când ești aici? întrebă Georgu? De pe la prânz. Georgu nu spuse nimic, dar celălalt păru ai fi simțit uimirea. De ce te miri? Sunt unii care așteaptă de ei. Chiar așa, făcu Giorgu, eu credeam că astă seară o să plătesc, iar mâine o să mă pot întoarce acasă. O, nu, zise celălalt, în cel mai bun caz o să plătești mâine seară, altfel poți să aștepți chiar și două-trei zile. Trei zile? Cum așa? Cei de aici nu se grăbesc niciodată să-ți ia banii. Ușa hambarului scârțâi și a apărut din nou omul care adusese castronul cu fasole. Acesta strânse străchinile goale, atâță din mers focul și ieși Giorgu privi în urma lui Ăștia sunt slugile prințului, îl întrebă în șoaptă pe cel de alături Celălalt ridică din numeri Habar n-am, din câte știu eu sunt nițeluși rude, nițeluși slugi Nu zău, clădirile din jur le-ai văzut În ele stau o seamă de familii legate prin rudenie cu prințul dar deși neamuri sunt în același timp străjire și și lui Nu le-ai observat straiele? Nici țărani, nici orășeni Așa e, spuse Giorgu, ai dreptate Mai răsucește-ți o țigară, îl îndemne omul Mulțumesc, zise Giorgu, fumez rar Când ai ucis? Alaltăieri De afară se auzea țărăitul ploii Iarna asta parcă nu se se mai sfârșească niciodată Mhm," făcut Giorgu, se lungește cam mult." De departe, din afundul cămărilor, poate chiar dinspre clădirea principală se auzi un zgomot de poartă trântită, închisă sau deschisă cu greu și ecoul pocniturii stăruie o vreme. După aceea răsună ceva asemănător, țipătului de pasăre, ceva ce ar fi putut fi totodată, strigătul vreunui slujitor, salut sau vorbe de despărțire. Giorgu se înghesuie și mai bine în colțul său. Nu-i venea să creadă că se afla la oroș. Pognetul ușii îi străbătu cruciș și curmeziș picoteala. Giorgu deschise ochii pentru a treia oară și îl văzu pe o log care intrase cu un braț de lemne. După ce le aruncă pe foc, ridică fitilul Petromaxului. Lemnele erau ude și Giorgu pricepu că ploia de afară nu contenise. Nimeni nu dormea. Giorgu simțea frig la spinare, dar ceva îl împiedica să se apropie de foc. Apoi parcă focul acela nici nu încălzea. Lumina șovăielnică, neuniformă, vârstată cu umbre, făcea ca liniștea celor din jur să pară și mai apăsătoare. În câteva rânduri, Giorgu își spuse că toți aceia erau ucigași și că fiecare dintre ei își avea propria lui poveste. Dar poveștile erau zăvorâte adânc în ființa fiecăruia. Nu degeaba maxilarele și mai ales gurile lor se mănau în lumina focului unor broaște vechi de la ușe. În tot timpul călătoriei sale, Georgu se îngrozise la gândul că ar fi putut să-l întrebe cineva ce vânt îl purta într-acolo și frica cea mai mare o simțise la intrarea în hambarul acela, deși intrând își dădu seama că se află în afara oricărui pericol. Siguranță provenind din faptul că toți cei dinăuntru ședeau ca ampietriți sau poate din nemișcarea bușteanului pe care noi veniți îl luau la început drept om și abia apoi drept ceea ce era. Ori, din contră, inițial le părea a fi buștean, după care, făcând haz, îl luau drept om până ce își dădeau seama că, în realitate, era o bucată de lemn. Acum, Giorgu era aproape convins că bușteanul fusese lăsat din adinsa acolo. Lemnele umede aruncate de o loc pe foc pocneau. Giorgu suflă greu. Cu siguranță că afară era noapte de-a binelea. Departe, vântul și era peste pământ. Ce ciudat acum simțea nevoia să povestească, dar asta îl miră mai puțin decât altceva. ceva. a avut impresia că fâlcile celor din jur se mișcă încetișor. Așa cum rumegătoarelor li se întorcea hrana în gât pentru a fi reînghițită, tot astfel acum poveștile fiecăruia dădeau să iasă afară. Și ele începură să apară. Cu câte zile în urmă ai ucis? Cu patru. Dar tu... Încetul cu încetul poveștile începură să se ivească din veșmintele de șiag, precum niște gândaci negri și să se răspândească pe tăcute în jur să se amestece una cu alta. Ce-ai să faci în răstimpul răgazului lung? Ce-o să fac? Se întrebă Giorgu. Nimic. I se părea că va rămâne veșnic în hambarul umed lângă focul, care mai mult îl îngrozea decât îl încălzea, cu gândacii aceia ce se agitau în jurul său pe dușumea. Când îl vor chema oare să plătească taxa sângelui, de când se afla acolo, unul singur dintre ei fusese strigat. Îi era dat să aștepte zile în șir, dar dacă vor uita de el o săptămână întreagă, dacă îl vor uita de tot, se deschise ușa și intră cineva. Se vedea de la o poștă că vine de departe. Focul îl lumina în silă ca pentru a-i arăta cât de murdar și de ud este, după care îl părăsi în semiobscuritate, ca și pe ceilalți. Nău comul păși spre unul dintre unghiere și se chircia acolo lângă Buștean. Giorgu îl urmări cu coada ochiului, parcă spre a-și da seama cum arătase el însuși în momentul intrării în hambar cu câteva ceasuri în urmă. Celălalt își lepădă gluga și își sprijini bărbia de genunchi. Se vedea bine că își avea povestea în afund de departe de câtleji. Poate că povestea nici nu făcea încă parte din existența lui, ci se afla afară în mâinile înghețate cu care ucisese de curând. Omul își plimba nervos degetele peste genunchi.